și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând programul numărul 126 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne vom împărtăși și astăzi cu gândurile extrase din Evanghelia după Matei de la capitolul 14, dar nu mai înainte de a urmări ce s-a mai întâmplat cu micuța Jessica. Astăzi vom citi episodul următor care se află sub titlul Un prieten vechi într-o casă nouă. În tot timpul ultimilor trei luni de zile ale anului, în fiecare miercuri dimineața, micuța Jessica apărea în fața tarabei de sub pod, și după ce aștepta liniștită până ce mâncau toți mușterii, își primea și ea porția de mâncare din mila noului ei binefăcător. Bineînțeles că acum Daniel o lăsa să-i ajute și să-și ducă coșul cu vase la prăvălia vecine, însă mai departe nu îi îngăduia să-l însoțească, ba chiar avea mare grijă ca la despărțire fetița să nu se ia după el. Era totdeauna tăcut și rare ori schimba câte o vorbă cu ea. Cât privește pe Jessica, ea nu avea nimic de ascuns. Și dacă Daniel ar fi vrut, putea să urmărească oricând. Ea locuia într-o cameră, altădată un pod de fân, deasupra unui grajd, în care stăpânul, un mic negustor, își ținea vreo trei măgari. O scară putredă de lemn ducea până la camera ei, în care intrai printr-o portiță. Înăuntru era un pustiu și o mizerie nemaipomenite, o mână de paie întinse pe jos drept pat, câteva cărămizi în chip de vatră de foc și câteva scândurele. Orice lucru de preț dispăruse de mult din casă și mama ei se văita mereu că numai din cauza fetiței îndură și trăiește în această mizerie. Uneori Jessica era socotită ca o povară de nesuferit, cu toate că niciodată nu-i păsa cu ce se îmbracă fetița sau cu ce se hrănește, așa încât sărmana copilă trebuia să muncească sau să cerșească pentru ca să-și câștige pâinea cea de toate zilele. Viața ei se scurgea pe nesimțite printre huiduielile și bătăile primite de la mama sa, precum și printre chinurile celor ce o puneau să muncească peste puterile ei. Singura ei mângâiere era că de acum încolo, în fiecare zi de miercuri, avea parte de o cană de cafea, o bucată de pâine, un foc lângă care să-și dezghețe piciorușele. Mângâierea aceasta îi umplea inima și, în închipuirea ei, își făurea noi bucurii și speranțe pentru viitor. Într-o zi geroasă și posomorâtă de iarnă, către seară, Jessica rătăcea pe străzile unui cartier destul de departe de casa ei. Mama venise acasă amețită de băutură, a bătut -o rău și beata fetița bea scăpat cu fuga din mâna ei, luând-o pe străzi cât mai departe de locul primejdios. Deodată, la câțiva pași înainte ei, l pe bunul ei prieten Daniel, îmbrăcat în haine de seară cu o cravată albă la gât, mergând țanțoșe cu pași mărunți de-a lungul străzii puternic luminat. Jessica nu îndrăznea să-i vorbească, însă a început să-l urmărească de departe. L-a văzut cum s-a oprit în fața porții unei mari clădiri și deschizând-o a trecut pe sub boltă până la ușă mare, dublă, pe care a deschis-o cu o cheie tot mare și a intrat înăuntru... Fetița s-a furișat în urma lui, apoi s-a oprit. Lumina aprinsă chiar atunci a făcut-o să mai facă câțiva pași până la ușa căptușită cu catifea roșie, pe care a deschis-o fără zgomot și s-a strecurat înăuntru. Lumina slabă, la început, creștea mereu îndată ce Daniel aprindea una după alta toate luminile, astfel că până la urmă o lumină puternică a izbit privirea fetiței și și-a dat seama că se afla într-o sală de adunare... De o parte și de alta sălii erau înșirate bănci frumoase de lemn, de culoare neagră, lucioasă și un balcon din același lemn se întindea de-a lungul pereților susținut de niște stâlpi groși de zid. Jessica s-a ascuns după un stâlp și urmărea cu privirea toate mișcările lui Daniel. L-a văzut cum urcă treptele catedrei de unde se predica și apoi a văzut toate luminile din jur cu ajutorul lor a descoperit în catedră o orgă mare cu clape strălucitoare care în lumină păreau adevărate briliante. Apoi Daniel a dispărut pe ușă mică, din fund. Jessica, văzându-se singură, a luat un cit printre șirurile de bănci până aproape de orgă, dar în același timp a apărut Daniel din nou îmbrăcat într-o haină lungă până în pământ de măteasă neagră. Fetița a rămas încremenită sub privirea lui întunecoasă și plină de uimire. Ce ai căutat aici?" s-a răstit el furios. Sala aceasta nu-i de nasul tău! Numai lume bună, doamne și domn vin aici! Care te repede, obraznicu, sunt de cineva de tine în sală! Cum de ai putut pătrunde aici?" S-a apropiat cât mai mult de ea și s-a sirit să vorbească cât mai încet și cu ochii îndreptați mereu spre ușa de la intrare, de teamă să nu fie auzit de cineva. Jessica?" Puțin mai înviorată i-a răspuns. Mama m-a bătut rău și m-a dat afară pe poarta lungându-mă de acasă. Și pe când rătăceam pe stradă, v-am văzut de la distanță și m-am luat și eu după dumneavoastră. Acum sunt gata să plec, domnule Daniel, dar ce frumos e aici. Spuneți-mi, vă rog, și mie ce fac doamnele și domnii care vin aici? Ei, vin să se roage, bombăni Daniel. Da? Dar ce înseamnă să se roage? A mai întrebat ea. Iubiți ascultători, episodul ales pentru ziua de astăzi se încheie aici. Data viitoare vom afla, toți cei care vom asculta din nou programul, explicația pe care Daniel o dă fetiței cu privire la ceea ce este rugăciune explicație care s-ar putea probabil și nouă la mulți să ne facă trebuință și să ne fie de folos. Mă tem că sunt mulți dintre noi care, într-adevăr, nici nu știu cum să se roage. O, Doamne Dumnezeule Ceresc, Tu, Cel care ții toate lucrurile în mâini, ajută-ne, te rugăm, ca din ascultarea mesajului cuvântului Tău de astăzi să învățăm și noi, cum să ne rugăm și cum să trăim în așa fel încât să avem o relație vie cu tine, pentru că tu ești un Dumnezeu viu. Amin. Învață-mă să O Doamne, mere, să Altfel să trăiesc, de fi să piară trupul meu. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, Să mă umple de plin, Acum să trecem la lecțiunea noastră de zi, care se află în Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetul 21, nu însă mai înainte de a mai medita puțin asupra versetului dinainte, versetul 20, unde era vorba despre faptul că toți au mâncat, cei care au fost așezați pe arbă de către Domnul Isus, s-au săturat și că s-au ridicat și 12 coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Și facem observația că se cunosc cei care sunt sătui, săturați de Hristos, prin faptul că sunt liniștiți și plini de pace orice s-ar întâmpla cu lumea din jur. Ei umblă plini de încredere și siguranță prin noaptea furtunoasă a suferințelor și încercărilor vieții. Cei care sunt săturați, cei care s-au săturat și din pâinea lui Hristos, se cunosc prin larga înțelegere pe care o au față de suflete și prin dragostea care le arată chiar când părerile acestora nu se potrivesc cu ale lor. Un semn vădit al celor săturați de Domnul Isus Hristos este bucuria și lumina feței în orice împrejurare. După ce s-a săturat mulțimea, s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărămiturii. Vedem aici cât de înbelșugată este masa Domnului, ceea ce dă el totdeauna întrece nevoile omului. Paharul meu este plin de depeste peste el, spune psalmistul în psalmul 23 cu versetul 5. Tâlcuind locul acesta din scriptură, Sfântul Ioan Gură de Aur spune în felul următor. Prin emulțirea pâinilor minunea încă nu s-a mărginit, Domnul a făcut ca să se arate prisos și prisos nu în pâini întregi, ci prisos în fărămituri, ca să arate că acestea sunt exact resturi din acele pâini și că acei ce nu erau la săvârșirea minunii să poată afla că ea a fost. Observăm, iubiților, că ceea ce dă Dumnezeu dă totdeauna ca să prisosească. De multe ori dă fără măsură și har și Duh Sfânt ca prin aceasta să arate nemărginirea ființei și a dragostei sale. În versetul 21 de la Matei 14 citim că Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Dumnezeu ține o contabilitate precisă când este vorba de credincioșii Lui. Toți cei care se hrănesc cu pâinea adevărului sunt ținuți în socoteala cerului. Numele lor sunt scrise în Cartea Vieții și Dumnezeu se bucură de ei, de citit Evrei 12 cu 23. Deci erau ca la 5.000 de bărbați. Dumnezeu numără nu numai ființele care se hrănesc la masa Lui, ci și perii din capul lor. Și perile sunt numărați, după cum citim la Matei 10 cu 30. Despre cei răi, cei care se hrănesc la masa diavolului despre cei care beau nelegiuirea ca apa, cum scrie la Iov 15 cu 16, nu se ține nicio socoteală. Dumnezeu nu-i numără pe aceea. Fericite sunt sufletele numărate de Dumnezeu, sufletele de care El se îngrijește până în cele mai mici amănunte ale vieții lor. Citim la Isaia 43 cu 1, te chem pe nume, ești al meu. Așa zice Domnul despre orice suflet credincios, despre orice copil al său. Iubite ascultător, poate El spune și despre tine același lucru? Căci nimeni nu se poate hrăni la masa adevărului dacă mai întâi nu este un copil al adevărului. Interesant este faptul că Domnul Isus a avut cinci pâini și a hrănit cu ele cinci de oameni. Numărul 5 este amintit de multe ori în Biblie și nu la întâmplare. După tâlmăcirea misticilor creștini, numărul 5 arată cele cinci simțuri ale omului. Numai atunci omul rămâne în adevăr și adevărul rămâne în el, când toate cele cinci simțuri sunt stăpânite de adevăr, când în orice timp și în orice împrejurare ele caută adevărul. Dar orice înțeles i s-ar da acest text evanghelic, dacă duce într-un singur punct, anume, înălțarea Domnului și a dragostei Lui față de om, totul este limpede și a atins scopul. Căci toate cuvintele care alcătuiesc Sfânta Scriptură au drept scop arătarea adevărului în toate laturile Lui, arătarea lucrării Harului Lui Dumnezeu, înălțarea Lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos. În versetul 22 de la Matei capitolul 14 citim „În data după aceea Isus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. O observație este următoarea: Sunt momente în viața noastră de credincioși când Domnul Iisus întrebuințează sila. Spune aici „Isus a silit pe ucenicii săi. Să nu ne împotrivim iubiților, ci să mergem așa cum vrea el. Ucenicii probabil se împotriveau, vrând să rămână acolo, gândindu-se că, în urma minunii produse, învățătorul lor va ajunge împărat. Dar de unde? Greșită socoteală? Fratele meu, fi liniștit! Să știi că, de câte ori te șilește Domnul Isus, are în vedere ceva bun pentru tine. El vrea să te treacă... De partea cealaltă. Da, să știm bine adevărul acesta. Există o cealaltă parte a lucrurilor și Domnul nostru scump vrea să ne treacă acolo. Dacă ne împotrivim, el ne va sivi prin mijloacele pe care le știe el și tot vom ajunge de partea cealaltă a adevărului și a lucrării sale. La orice silă din afară sau din lăuntru care vine asupra vieții noastre, să vedem sila lui. Vulturul își silește puii să zboare, punându-i pe aripile sale și apoi îi lasă în gol. Siliți de împrejurări, dau din aripi. Iisus a silit deci pe ucenici să treacă de cealaltă parte. Să trecem totdeauna, iubiților, de cealaltă parte. Chiar dacă împrejurările sunt nepotrivite, Chiar dacă în jurul nostru ar fi atâtea treburi încât să nu îngăduie nicio clipă de răgaz pentru lucrarea lui Dumnezeu, noi să trecem însă de cealaltă parte, să lăsăm malul acestei vieți pline de zbucium și îngrijorări și să trecem de cealaltă parte, adică de partea veșniciei, de partea lui Dumnezeu, de partea lucrurilor duhovnicești și abia atunci vom fi binecuvântați în lucrarea noastră. Pe malul acestei vieți totdeauna este furtună și necaz. Totdeauna suntem furați de treburile pământești, totdeauna ni se pare că lucrarea lui Dumnezeu este ceva de prisos, totdeauna suntem frământați și lipsiți de bucurie. Cum trecem de cealaltă parte, totul se schimbă, vedem lucrurile altfel, le vedem în adevărata lor înfățișare, pentru că și inima noastră este alta atunci. Când trecem de partea lui Dumnezeu și a lucrării lui duhovnicești, viața noastră se umplă de pace și lumină. Numai atunci ne dăm seama cât de însemnată este lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu și ce deșarte sunt toate cele ale lumii. Deci, cuvântul ne vorbește despre cealaltă parte. Afară de litera Scripturii Sfinte, există și cealaltă parte a ei, adică Duhul. De multe ori suntem ținuți de partea literei și din pricina aceasta nu putem înainta duhovnicește. Atunci intervine Domnul Iisus, nesilește și astfel trecem de cealaltă parte, partea mistică, adică partea duhovnicească a adevărului cuprins în litere. Ce lumini și ce frumuseți negrăite întâlnim aici de cealaltă parte! Limba omenească este prea slabă să prindă tainele din cealaltă parte! Sfântul Apostol Pavel nu a putut rosti cu limba frumusețile și minunățile văzute în cealaltă parte a lucrurilor, așa cum ne spune el la 2 Corinteni 12, versetele 1 până la 4. Citim în versetul nostru că Isus a silit pe ucenicii săi să treacă înaintea lui de partea cealaltă. Câteodată Domnul Isus are nevoie să fie singur. O, oh, de-am respecta dorința lui de a rămâne singur în noi, netulburându-l deloc cu persoana noastră de care ne-o preocupăm atât de mult. Încă un gând se desprinde de aici. De câte ori treci înaintea Domnului, adică o iei înainte fără el ajunge în mijlocul valorilor groaznice ale deznădejdii, ale patimilor, ale rătăcirii și în mijlocul furtunilor pierzării. Chiar când El ne silește să mergem în vreun loc înaintea Lui, să-L rugăm, Doamne Iisuse, vrem să mergem numai cu Tine, căci fără Tine nu putem face nimic. El de multe ori ne încearcă credința și dragostea trimițându-ne singuri, dar noi... Știind cuvântul pe care ni l-a spus că despărțiți de el nu putem face nimic, să nu plecăm fără el, iubiților. În relatarea întâmplării acesteia, în versetul 23 de la Matei, capitolul 14, citim. După ce a dat drumul noroadelor, Isus s-a suit pe munte să se roage singur la o parte, se înnoptase și el era singur acolo. Sunt momente în lucrarea lui Dumnezeu când trebuie să rămâi singur, când trebuie să te retragi din mijlocul celor mai apropiate suflete, când trebuie să părăsești cele mai curate și mai necesare preocupări. Este tot atât de multă nevoie de singurătate în viața de credință, câtă nevoie este și de adunarea fraților de părtășie cu ei. Este tot atâta nevoie de părăsirea oricărei activități în lucrarea Domnului, pe câtă nevoie este de activitate. Este nevoie de singurătate și de liniște în fața lui Dumnezeu, de a fi numai cu El, despărțit chiar și de cele mai sfinte lucrări. Domnul Iisus știa, mai mult decât oricine dintre noi oamenii, ce înseamnă intimitatea cu Dumnezeu, ce înseamnă viața de rămânere numai cu el, dezlegat de toate celelalte preocupări frumoase și necesare? De aceea el de multe ori căuta această singurătate. În versetul acesta al găsim că s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Iubiților, a fi singur la o parte cu Domnul, trebuie să știm bine, este izvorul puterii, al luminii și al celei mai duioase părtășii. Rugăciunea în comun este necesară, dar ea niciodată nu poate înlocui rugăciunea din odăița ascunsă, rugăciunea stării la o parte singur cu Domnul. În momentele stării acelea de o parte singur cu Domnul, se încheagă cele mai trainice și mai duioase legături de dragoste cu el și se pătrunde în cele mai intime cămări ale tainelor adevărului. Fericită este singurătatea cu Domnul. Fericit este acela care știe să o caute și să o prețuiască. Upanishadele, niște cărți religioase indiene, spun așa, numai acela care este singur este satisfăcut. Această singurătate este produsă prin cunoașterea că euul individual este una cu eul divin și că euul individual și cel divin sunt numai fenomene ale euului adevărat, adică Dumnezeu. Misticul francez scria despre singurătatea sufletului cu Dumnezeu în felul acesta. Se spune că Dumnezeu este în adâncul sufletului, că-i ascuns acolo. Deci, pentru a-l găsi, trebuie să te ascunzi acolo cu El, să te concentrezi și să intri în tine. Vremea potrivită pentru lucrul acesta este noaptea în care toate fapturile sunt ca moarte și nimicite și nu pot face impresie asupra simțurilor noastre. Dar cât de des îl lăsăm noi singuri și întoarcem ochii de la el, chiar dacă observăm că el este în fundul sufletului. Și ne privește ca și cum unul care printr-un hard deosebit are intrare în cabinetul regelui, s-ar întoarce și-ar privi prin fereastră pe în timp ce regele îl privește și vorbește cu el. Sufletul căruia îi s-a arătat Dumnezeu, nu trebuie să prefere curtoazia față de oameni în locul dragostei față de Dumnezeul cel prezent. Încheia citatul. Un alt mistic de dată aceasta, un german, spune așa Dacă te poți aduce la tăcere vei auzi cuvinte care nu se pot spune ale lui Dumnezeu. Richard Wundbrand spune următoarele som Ființa sufletească spirituală părăsește trupul și se înalță în regiuni spirituale. Ființa umană părăsește țărmul întărit și pornește pe mare. Este o trăire reală în somn, numai că nu ne amintim de ea. De aici vedem cât de însemnată este rugăciunea de dimineață și seara. Întâmplările nopții sunt tot atât de serioase ca ale zilei. Culcarea și trezire sunt două treceri de la o țărm pe mare și invers. Rugăciunea de seară te face să nu intri în lumea spiritului cu mâna goală, iar rugăciunea de dimineață te face să treci în ziua care urmează bogățiile dobândite noaptea. Dacă bagi de seamă în clipele trezirii, ai intuițiile cele mai frumoase. Trebuie să știi numai să le apuci. Iubiților, în adevăr, viața sufletească a tuturor oamenilor este intensă mai ales noaptea. Ziua aia nu se poate face simțită, cum nu se pot face văzute stelele ziua. Numai în somn, când trupul nu mai percepe nimic, ajunge și Duhul să perceapă. De aceea rugăciunea de noaptea este mai cu putere. O învățătură se desprinde de aici pentru cei care sufă de insomnie și anume să nu stea în pat să se necăjească, ci să se roage atunci când nu pot dormi. Versetul nostru spune că după ce a dat drumul noroadelor, Iisus s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și El era singur acolo. După ce dai drumul tuturor noroadelor din inima ta, adică frământări, grijuri, planuri și gânduri, să te sui din tot ceea ce este pământesc pe muntele Duhului în fața lui Dumnezeu. Munții au avut totdeauna o însemnătate deosebită în viața omului în toate privințele. Culmile de munți sunt mai puțin întinate de emanațiile maselor de oameni, sunt mai puțin familiare cu lăcomia și brutalitatea omenească. Ele întruchipează în vârfurile lor ideea sublimă a înălțimii spre o viață desăvârșită. Firmamentul deasupra lor este ca infinitul lui Dumnezeu care ne înconjoară pe toți. Munții și dealurile au fost legate în toate timpurile de ideea a ceea ce este sfânt. Aproape că nu există popor care să nu aibă basmul, legenda sau istoria lui și care să lege aceste două. Prorocul Ilie postește 40 de zile pe muntele Horoib și dobândește curaj împotriva lui Ahab. Mahomed se ruga pe muntele Hira. Vechii perși aprindeau focuri sfinte pe înălțimi. Tot pe o s-a rugat Zorastru când a apărut zeul Ahura. Moise a primit legea lui Dumnezeu pe muntele Sinai. Astăzi muntele Athos din Grecia este numit Sfântul Munte. Muntele acesta este un loc al liniștii. Iubiți ascultători! Ne încheiem aici lecțiunea noastră numărul 126. Dorim tuturor ascultătorilor noștri, ca potrivit învățăturii și practicii Domnului Isus, să-și facă timp să învețe de acum să practice acest Lucru și anume să-și facă timp să se retragă cât mai des, singur la o parte cu Domnul, adică să părăsească toate îngrijorările, frământările și problemele vieții, retragându-se singur cu Domnul la o parte. În nădejde dacă vom începe această practică și cu dorința de a ne întâlni din nou, vă lăsăm acum în și paza Domnului pe dumneavoastră acolo și pe noi aici. Amin. Let's Vinte dat voi slavă, când tu mă faci acum să am atâta har cât altă dată, nici să-mi închipui nu îndrăzneam. Primește-ți el, favor.